Bismillah, rahman, rahim, wa alhamdulillah, rabbi'l'alamin. Sallallahu wasallam, wa baraka, wa nabi'na Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahum ilalim ilalima ilalimtana innika enta lalimul hakeem. Allahum ilalimna man yunfa'na bin alimtana wa zidna ilman ya rabbil'alimu. Aslava ihwa'la pripadu, sallamu allahu jalla wa ala, makaiya aslava ihwa'la uzvišan kolika inyeba wa i koliko sam o njemu uzvišenom on doliko je, neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, sve njegove drugoje ashabe i sve one koji ga dosljedno slede do sudnjega dana. Večeras, kratko bih progovorio o jednoj potrebnoj temi, u veliko potrebnoj i za divno čudo, iako znamo njenu potrebu u našoj praksi u veliko zapostavljena. A od svima, svima nama je otkoristi ta tema. Svima nama je zasigurno otkoristi ta tema. Prije nego li počnem nešto govoriti o njoj, upitao bih sve nas i vjerujem da bi odgovori bili skoro pa isti. Svi smo mi tako manjkali? pri sebi imamo mana, imamo nedostatak. Željeli bismo nemoguće je da ih otlonimo od sebe sve, je tako? Jer smo stvorenja, stvorenja su manji. Ali u najmanju ruku željeli bismo da ih umanjimo što je god moguće više. Željeli bismo da između nas vlada povjerenje. Da nema prevare međusobno. Željeli bismo da se popravimo, kako po pitanju Dunjavka i tih maha na manjkavosti i isto tako po pitanju vjeri, da što je god moguće, više potpunimo svoju vjeru. I vjerujem da bi sve jedan od nas rekao da to želi. Da se izgradi, što je god moguće, bolje, da izgradi svoju vjeru, da bude što je god moguće, bolje vjere, da lijepo živi sa svojim braćom, da... ...ljubav, samilost... Do svega ovoga možemo doći iskrenim međusobnim savjetovanjem. Iskrenim savjetovanjem. Da savjetujemo jedni druge i da prihvatamo te savjete. Pa večeras nekoliko riječi govorimo o tome. Potrebni smo svi savjeta. Sami ne možemo živjeti. Rađemo, rađamo se neuki Allah vas izvodi iz stomaka vaših majki i vi ništa ne znate. Neko od nas kasnije Allahom dozvolom školuje se, obrazuje, neko ide više škole, neko ostane, neću da kažem neobrazovan, ali nešto malo postigne od znanja, potreban je dakle nekoga ko će ga savjetovati, ko će ga upućivati na ono što je bolje kako da ostvari korist u svome životu na Dunjaluku i na Ahiretu, kako da, se sačuva, kako da se sačuva zla, štete i ostalog. Dakle, to ćemo postići samo savjetovanje. I ukoliko bismo se vratili na riječnike arapskog jezika i vidjeli bismo da savjet nasihat, jel tako, to je postalo i kod nas, ta riječ je već postala jel, poznata nasihat, da ima upravo ovo značenje, ima značenje čistoće holusa, čistoće. I čovjek se doista savjetovanjem, prihvatanjem savjeta čisti, polahko, mahane svoje, otklanja od sebe. Ima, dakle, značenje udaljenosti od prevare. Zato kada se savjetuje, savjetuje se na dobro, iskreno, radi Allaha, da popraviš svoga brata a ne savjetuješ ga da bi ga prevario da bi za dobio njegovo povjerenje pa ga posle iznevjerio i slično. Što se tiče onog terminološkog značenja savjeta, šta je to savjet? Islamski učitelji su mnogo govorili. Ima ih koji kažu da nema tačno određene riječi, već se dakle misli i na sve čime se čovjeku doprinosi korist, da mu kažeš, da mu uradiš, sve čime će on postići korist i od sebe odagnati, od sebe odagnati Štetu. I svi islamski učenjaci se slažu da je muslimanima, jedni drugima, da je obaveza da se savjetuju. Dakle, svi se islamski učenjaci slažu da je savjet vađib. Da je savjet vađib. Dakle, obaveza. Kao što nam je vađib obaveza klanjati. Dođe Ramazan, obaveza postiti. Koji ima imetka izdvojiti zekat i ostali obavezni i baditi, isto tako obaveza nam je da savjetujemo jedni druge. I to je bila osobina, posebna osobina najboljih Allahovih robova, vjerovjesnika i poslanika. Došli su s tom zadaćom. Nisu mogli drugačije nikako ispuniti svoju zadaću do savjetovanja. Morali su da savjetuju svoje narode. Zato se islamski učenjaci slažu da je obaveza. I vama je dobro poznato. Dakle, pod savjet odmah, u prvom smislu, odmah, ono, jeli ili što se misli odma jeste da se savjetuje na dobro, odvraća od zla odnosno da se preporučuje da se čini dobra djela odvraćaju jeli, od činjenja loših djela ljudi i naći ćemo u Kur'anu, govorio sam nekoliko puta ovdje upravo to, posticanje na dobro i odvraćanje od zla, naći ćemo da Allah spomnije prije vjere prije imana, dakle i drugih ljudi koji nisu vjernici koji nisu muslimani i oni trebaju jedni drugi posticati na dobro Ako se želi živjeti u skladu, u redu, na Dunjaluku, onda, dakle, svi ljudi, bez obzira kakve vjere bili, moraju jedni drugi posticat na dobro. Zato Allah dželjavala ispominje prije, prije vjere, posticanje na dobro i odvraćanje od zla. Zbog toga je i savjet, a savjetom se to postiže, da ljudi čine dobro i da se ostave zla, zbog toga je savjet obaveza. Nakon toga, učenjaci se razjelaju, brojni kuranski ajeti i hadisi, govore o tome, Poznat vam je hadis u kojem kaže poslanika alihi salatu oslan prejasno edinu ed nasiha. Vjera je savjet. Vjera je savjet. I kaže imam nevaj vraćajice na komentar ovog hadisa, komentaršući ovaj hadis kaže cijela vjera saostoji se od savjeta cijela vjera se gradi na savjetu i kaže nije ispravno mišljenje onih učenjaka koji kažu da se vjera vrti ili sastoji temelji na četiri hadisa poznato je, spomnju se hadisi malo sva djela se vrednuju prema nijetu halali jasan, haram jasan i ostali hadisi kaže nije ispravno mišljenje da se cijela vjera temelji na četiri hadisa već kaže ispravno je da se cijela vjera temelji na ovom hadisu vjera je savjet Pa i savjeta, kada savjetuješ, savjetuješ čovjeka da bude brata, da bude iskren. Savjetuješ brata na halal i na haram. Svi kasnije propisi dolaze putem putem savjetovanja. Pa kaže Djeri ibn Abdillah al-Badjali, radijallahu talan, dao sam prisegu ili prilikom davanja prisege, prilikom ulaska u islam, dao sam prisegu Allahom poslaniku alihi salatu sam da će obavljati namaz, izdvajati zekat i da ću savjetovati svakog muslimana. Poslanik Alihi Salatu Vesalam, kada bi prihvatao islam ljudi koji su htjeli da uđu u islam, tražio je od njihovo, da obavljate namaz, da izdvajate zekat i da savjetujete svakog muslimana. Musliman ne može živi sam, da živi samo za sebe, među četiri zida, da on uživa u dobru, Zar nije došlo u drugom hadisu, niko od vas neće vjerovati kako treba, sve dok ne bude želio drugom ono što želi i sebi. Ne možeš da živiš sam. Zato je uzimao, prilikom uzimanja prisege, tražio od svojih ashaba, uzimao ugovor od njih da će savjetovati svakog, svakog muslimana. I drugi hadisi koji govore o tome. Nakon toga učenjan se razilaze, da li je obaveza svakom od nas, obaveza svakom od nas da savjetuje, ili je to zadaća određenog broja muslimana koji, ako nas budu savjetovali, sa nas ostali će spasti, spasti grih. O tome, dakle, postoji razilaženje među islamskim čenjacima. Ukoliko se vratimo na koranske ajete, malo prije spomenuh, da posebna osobina, glavna osobina svih vjerovjesnika i poslanika bila je savjetovala. Inaći ćemo kada Allah subhanahu t'la govori počevši od nuha, pa spomnjući druge poslanike da su svaki od njih govoli, doista sam vam ja povjerljivi savjetnik, ja vas savjetujem, ja vam dostavljam od vašeg gospodara njegove dokaze, njegovu poslanicu, doista vas ja savjetujem, jeli, dobro. Brojni, dakle, poslanici, malte ne svi, muh, hud, jeli, salih i drugi drugi poslanici. I čuli ste, dakle, nešto od hadisa u kojima... Allahu poslanika alihi salatu sam pocrtava da nam je obaveza da se savjetujemo. Naša vjera se gradi na tom savjetu, poznatvojim je u hadisu. Ebu Hureyre radijallahu talam da je rekao poslanika alihi salatu sam pravo svakog muslimana kod svakog drugog muslimana. Je sljedeće pa je nabrajao. Nabrajao i spomenuo šest stvari. Među njima rekao je kada zatraži od tebe savjet da ga posavjetuš. Poznate vam tako hadisu da ne spomnim kada ga sretnite, poselamite, kada kihne, jel' i zahvali Allahu, recite, proušte mu dovo i slično, pa kaže, kada zatraži od vas savjet, da ga posavjetujete. Kada zatraži savjet, da ga posavjetujete. Ukoliko si od savjeta, znaš da posavjetuješ, imaš znanje, imaš iskustvo i vidiš čovjeka da luta, vidiš čovjeka da je potreban savjetan, makar ne zatraži od tebe savjet. Jer se savjet može tražiti riječima, I može tražiti svojim halom, svojim stanjem. Ha? Pa čovjek ne traži, stid ga možda. Da te priupite, ali ti vidiš da se čovjeku gubi. Da iz dan u dan upada u grijehe veće i veće. Dublje i dublje tone. Pa dakle i da ti je obaveza. Kao što ti obaveza kada zatraži od tebe riječima. Da ga posavjetuješ, požaliti se na svoje stanje, na svoje probleme a odabrao je tebe zato što smatra da imaš znanje, imaš iskustvo, stariji si od njega, maltene možda prošao si kroz te probleme, onda, dakle, kao što ti je obaveza tada, kada zatraži riječima, isto tako kada vidiš da, jeli, čovjek je potreban savjeta, makar je zatražio obaveze, jeli, da ga, da ga posavjetuješ. Također, došlo je u hadisu, dakle, mimo ova tri hadisa, došlo u hadisu, vjernik ogledalo vjerniku, vjernik ogledalo vjerniku, Dakle, trebamo jedni i druge da savjetujemo da se taj brat ogleda u tebi i da se ti ogledaš u njemu, da ukoliko se ti dobrih osobina, pri njemu nema tih dobrih osobina, da mu ponudiš sebe, odnosno da posavjetuješ, kako si ti kod sebe izgradio te osobine, da ga posavjetuješ. Ne možemo potpunjavati svoj iman, upotpunjavati svoju vjeru, sve dakle, ne budemo to isto željeli i drugima. Također od naših prethodnika prenose se brojne izreke po pitanju savjeta. Kako, na koji način savjetovati, šta je to iskren savjet i slično. Pa se prenosi od Ibna Basa radijalohu anhuma da je bio upitan kako posavjetovati uglednije ljude koji su ugledniji od nas, koji su na položajima, na pozicijama. Dakle, nije cilj samo reći nije cilj samo reći vidjet ćemo dakle, na kraju kako na koji način savjetovati odnosno koji uvjeti moraju da budu ispunjeni da bi savjet bio kako treba, da bi savjet bio ispravan, nije cilj samo reći čovjeku u lice sasuti i ja sam tebe skinuo sa svoje grbače, sutra te ja neću nositi na svojim plećima nije to cilj, cilj je da se savjet prihvati cilj savjetovanja jeste da se čovjek popravi Da čovjek prihvati tvoje riječi, da se popravi, da promijeni se njegovo stanje, a ne da se nad njim uspostavi dokaz. Ne da se nad njim uspostavi dokaz. Da je to tako, da se nad dru, drugim ljudima uspostavi dokaz, da im se kaže i da okreniš leđa, poslanici bi se ispjeli na najvisočije brdo, dozvali sve, prenijeli im i svojim putem okrenuli se, ne? već bi i dan i noć koristili sve raspoložive metode i pored brojnih uznemiravanja i mnogo čega ustrajavali u poziv. Ustrajavali u poziv. Bili proganjani, bili ubijani, bili uznemiravani, ne znam kojim uznemiravanjima, ali dakle nastavili su. Od svoga poslanstva do svoje smrti nastavili su nastavili su pozivati jeli koristiti tih ljudi. Koristi tih ljudi. Pa, Prenosi se od Ibn Abasa radijallahu ta'lanhuma ta da je rekao ako hoćeš da savjetuješ, ako trebaš da posavjetuješ one koji su ugledni, jeli koji su na položajima, onda između tebe i njega da taj savjet bude. Onda između tebe i njega, odnosno izdvoji se po strani, sjedi nasamo s njim i savjetuj ga. I Na sličan način prenosi se od brojnih učenja kod imamo Šafio, Dibne ređeba i drugih, da su rekli da je savjetovanje na samo. Da se čovjek savjetuje na samo, ukoliko se posavjetuje na samo i posavjetoval si čovjeka, brata. A ako ga posavjetuješ javno, onda si ga osramocio, onda si ga razotkrio, onda si ga ukorio, a ne dakle posavjetovalo i popravio. Ibnu Mubarak je upitan koje je dijelo najbolje, pa je rekao shodno hadisima savjet radi Allaha savjet radi Allaha je najbolje djelo, jer ukoliko bude taj savjet radi Allaha i ako se prihvati radi Allaha onda nakon tog savjeta čovjekovo ostani se popravlja i to je zasigurno najbolje dijelo <tak> također Fulail ibn i Jad Rahimahullahu ta'ala rekao je ono što smo postigli od dobra od Allaha i blagodati, nismo to postigli s mnogobrojnim namazima, zbog toga ne mi mnogo, pa je naše stanje dobro, lijepo, Allah nam otvorio svoje riznice, ukazao brojne svoje blagodati, niti zbog mnogobrojnog posta, već smo to postigli zbog zadovoljstva naše duše, zadovoljni smo s onim što imamo zbog širokog rudnosti prema drugim muslimanima i zbog savjetovanja svih ljudi. Blagodat koja se živi i uživa, rahatlu, smiren život, spokojan život, sretan život, postiže se s ovim. Da si zadovoljan s onim što imaš, da si prema svim drugim ljudima širokog rudan i da savjetuješ svakoga iskreno, radi Allaha, jel, onako kako, kako treba. I slično se prenosi također od Fulajla ibnijada zlatne riječi na kojima se možemo vagati. Kaže da je vjernik onaj koji skriva i savjetuje. Ukoliko vjernik primijeti kod drugog vjernika neku mahanu, neku manjkavost, nedostatak, vidi ga da je upao u grije, neće izaći u mahalu i obznaniti taj grijeh, ne, već će sakriti i posavjetovati ga. Jer, kao što smo prošli put govorili, kad smo Kad sam govorio o međusobnom potpomaganju, potpomagajući ili pomažući druge, pomažemo sebe. Savjetujući druge, ne bili se oni popravili, popraviće se stanje svih nas. Kada se svaki od nas popravi, onda će popraviti se društvo, društvo ako Bog da u cijelosti. Zato kaže vjednik onaj koji skriva i savjetuje. Sakrije mahanu, neobznani, a po savjetu je svoga vrata kako da u najmanju ruku umanji kod sebe, Tumanjka ost. Dok je monafik, licemir, onaj koji traži. Rovi, rovi, rovi, rovi i onda obznanje. Vjednik onaj koji kada vidi sakri i posavituje kako da se čovjek otariše toga, kako da se riješi tema hane. Dok je monafik onaj koji traži, istražuje, pa kada nađe, onda je obznani svima. Koje su koristi? Savjetovanje. savjetova I mi se trebamo treći jednom naučiti da savjetujemo, da se ne stidimo upravo vraćajući se na ove koristi, da se ne libimo, da se ne sustežemo savjetovanjem. Svakako vodeći računa o tim uvjetima kako posavjetovati brata muslimana, ali moramo se savjetovati. Samo sa savjetovanjem popraviće se naše stanje kovo. Popraviće se naša vjera popravit se naš ahiret ako Bog da i naš dunjalog pa osnova vjere kao što smo čuli sadržana u savjetu vjera se temelji na savjetu zatim također savjetovanje dokaz je da želiš drugima dobro ako savjetuješ radi Allaha i vidjet kako to je dokaz da želiš drugim ljudima dobro da si široko grudan Također, time sigurno se krug tvojih prijatelja proširuje. Jer ljudi vole onoga koji ih savjetuje na dobro. Koji želi dobro. Ljudi takvog vole, žele da budu u njegove blizini, da se okoriste njime. Kada ih čovjek savjetuje kako da poprave svoj dunjalog i svoj ahiret. Zatim, zasigurnost sa savjetovanjem, popravljanjem Svih nas, kao što rekao, popravlja se i naše društvo, naša zajednica. Zašto nam je stanje ovakvo u društvu? Zato što? Savjetuju se, ali na zlo. Ne savjetuju se dobro. Preporučuju jedni drugima zlo, a ne dobro. Zatim, zasigurno, onaj koji bude savjetovao ljude dobru, želio im korist, da postignu maksimalnu korist i da budu sačuvani zla, budu sačuvani štete, takav će biti volje. Takvog će ljudi poštivati, uvažavati, cijeniti, davati mu posebno mjesto na svojim sjelima, u svojim krugovima, u svome društvu i zajednice. A zasigurno svi svimi to volimo. Dakle, ono što je najbitnije prilikom savjetovanja, da bi, ako Bog da, savjet bio ispravan, bio prihvaćen, Prije svega moramo imati na umu. Neophodno je dakle imati na umu šta je cilj savjeta. Cilj savjeta je da se čovjeku koristi, da se čovjek popravi. To nam je cilj. Nakon toga, savjet mora da bude iskreno radi Allaha. Ne govorim vam, ne govorite mi, jedan drugome ne govorimo, da bismo se dokazali ko ima znanja, ko ima iskustva, čakaj da ti ja kažem ti si balovac, ne znaš šta te, da ti ja kažem ovako, ovako radi vidiš da non stop upadaš u probleme, ne. Ne govori se tako. Cilj savjeta jeste, radi Allaha da koristiš svoga brata. I vidit ćemo, dakle, trebaš birati riječi, lijepe riječi. Savit mora da bude blagim riječima, lijepim riječima. Dakle, prvo mora da bude radi Allah, iskreno radi Allaha Savjet cijela vjera se temelji na savjet. A svako dijelo u vjeri, svako vjersko dijelo, svaki ibadic mora biti radi Allaha. Kako onda da savjet ne bude radi Allaha? Savjet prije svega mora da bude radi Allaha. Možda mi jedni druge savjetujemo, ali izostane možda ovaj uvjet. Pa nema popravka, nema našeg popravka, nema popravka među nama. Dakle, savjet mora biti radi Allaha. Ne radi da se pročuje o nama, da se čuje za nas da se dodvorimo nekome, da nas neko pohvali, da uzdigne se naš položaj kod nekoga jeli, i sl. Zatim moramo da imamo znanje o onome čemu savjetujemo drugim. Pogotovo dakle ukoliko mi početno želimo da posavjetujemo, nije zatražen savjet od nas, nego dođe ovdje i želi da vam govori ono o čemu govori mora da ima znanje. Ne možeš čovjeka savjetovati, ne znaš šta govoriš. Ja. Zato Allah subhanahu wa taala i kaže: "Vala taqfu ma laysa laka ne govori ono što ne znaš. Ne govori ono što ne znaš. Doista i za sloh i za vid i za razum bi će se bi se pitano. Dakle, ono čemu savjetuješ, budeš upitan. Ne govoriš ti početno ne savjetuješ ti, već budeš upitan. Ako ne znaš, reci ne znam, tako ćeš ga bolje posavjetu. Nego da se upustiš, pa hajde. Milo šta da mu kažeš, čovjekovo se stanje promijeni, ali nagore. Jednako. Ono čemu savjetuješ, o tome moraš dakle da imaš znanje. Zatim treće jeste dakle da to bude na samo. Da to bude tajno. Kao što je prethodio govor od ibn Režeba i drugih mama šafije, ukoliko posavjetuješ tajno i posavjetovao si. Ako posavjetuješ javno, onda si čovjeka osramotio i razotkrio. Dakle, da to bude tajno. Zatim, četvrto, da biraš odgovarajuće mjesto i vrijeme. Odgovarajuće mjesto i vrijeme. Dakle, moraš da vodiš računa o svemu ome. Zašto? Zato što znaš šta je cilj savjeta. Da se taj savjet prihvati. Da se popravi on. Hoće li se tvoj savic prihvatiti? Ili neči drugi, to nije bitno. Savjetuju se ljudi da se okoriste. Da se njiho stanje popravi. To je najbitnije. Zato dakle, moramo voditi računa o svemu ume. Prije svega na prvom mjestu da to bude radi Allaha. Ako nije radi Allah, u tome nema berekata nema popravka. Moraš da biraš mjesto i vrijeme. Kao što biraš mjesto, nećeš pred svima reći, moraš da biraš i vrijeme. Ako je čovjek srdit, ako je čovjek nevoljan, nešto mu se desilo, kod nas u selu čovjek izgubio sina, udes, saobraćaj, udes, poginu. I došli mu ljudi na dženaziju i došao jedan stariji hađija, ima možda i 70 godina. Kaže, dobro je, kaže, imaš ti još dvojice sinova. Ostario, ne zna pravo uvori biraš njesto, biraš vrijeme i kaziš čovjeku tako. To je dio njegovog srca. Plod njegovog srca. Dvadeseta godina mladić imao. Otišao kako je otišao. Allah najbolje zna. Ali nemoj mu dakle ti još otežavati situaciju. Imaš ti još dvojice sinova. Hajde. Moraš birat mjesto, moraš birat vrijeme kada ćeš posavjetojati čovjeka u kakvom je raspoloženju i slično. Moraš o tome voditi Poditi računa. Zatim, dakle, da na blag način, lijepim riječima, da biraš riječi kada savjetojiš. Reko, nije cilj da se kaže i strese u lice i okreni se. Svojim put. Ne. Već je cilj da se okoristi osoba. Da se prihvate te riječi. Poznato vam je dobro. Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa. Ovi, ovi primjer se često spomnju zato što su najpečatljiviji primjeri šalje Musa i Haruna faraonu čovjeku koji se najviše na Dunjalku uzoholio toliko je da je govorio za sebe da je Bog, da nema drugog Boga mimo njega da je sve u njegovim rukama da on vlada svim što vide pa opet Allah šalje Musa i Haruna faraonu i kaže lehu Suri i obratite mu se blagim riječima Ne bi se on pobojao i uzeo pouku? To je cijelj savjeta. Zbog toga blage riječi. Ne zato što se bojite faraona, da on neće skinuti glavu, da mu se dodvorite, da sačuvate svoj život, ne, nego ne bi se on pobojao i uzeo pouku? Popravio. Zbog toga se govori blagim riječima. Poznate... Allahoe jalle va ala reči ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mowa'izati lhasana Pozivaј naput svog gospodara s mudrošću i lepim riječima Lepim riječima, lepim vazom, lepim nasihatom Također reči Allahoe ta'ala wa qul li 'ibati mojim robovima da govore samo najljepše riječi Hadis u nalazimo ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori samo lijepo ili neka šuti, nima svašta govorite. A pogotovo kada savjetuješ čovjeka, iskreno, želiš svoj popravak njegovim popravkom, onda moraš da biraš riječi. Znaš da sebe popravljaš na takav način. Ha? I isto tako želio bi, svimi imamo manjkavosti, svi smo mi stvorenja, imamo nedostataka, želio bi da i ti sutra budeš posavjetovan, zasigurno na takav način, lijepim riječima, blagim riječima. Jel? I, dakle, ono što spominje Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, jeste da ne savjetuješ čovjeka pod uvjetom da prihvati tvoj savjet. Da kažeš posavjetovat ću te, ako ćeš poslušati, ako ćeš prihvati moj savjet. Ne. Dakle, ljudi se trebaju savjetovati, kome Allah otvori, čiji se savjet prihvati, To je do Allaha subhanahu wa ta'la. Mi, dakle, ako smo od savjeta, ako znamo posavjetovati, imamo znanje, imamo iskustvo, vodeći računa o svim ovim uvjetima, trebamo savjetovati ljudi. Imajući vazda na umu, da time popravljamo cijelu naše stanje. I ne smijemo reći, posavjetovat te ako ćeš prihvatiti. Ne. Na Allahu dželle vala je, hoće dati u tvome savjetu bereketa kabula da se prihvati tvoj savjet ili ne. Jer, dakle, To nije radi Allaha, to je radi tebe. Posavjetujte, ako ćeš prihvatiti moje mišljenje, to je radi tebe. Ti dižeš sebi cijen. To nije radi Allaha, nije to radi islamskog vrastva, nego da uspostaviš ti vezu s njim radi nečega, nečega svoga. Islamski učenjaci također, vraćajući se na hadisa Allaha poslanika, alihi salotsam i druge govore, savjetuju islamske. Šta treba učiniti prilikom savjeta? Odnosno, prije nego li posavjetujemo, šta bi trebali učiniti? Šta taj naš savjet treba da poprati ili da prethodi našem savjetu? Nije. Samo da zaustaviš čovjeka na ulici za rame i kaže, živi, bio, tako, tako, tako. Ne. Ako želiš da se tvoj savjet prihvati ili u najmanju ruku da očekuješ da bude prihvaćen, Allah zna hoće li tvoje riječi on prihvatiti ili ne, trebaš posegnuti za nečin. Pa kažu, se na hadisa Allahov poslanika, ali hi salatu zam, da ispuniš potrebu svome bratu. Ako nešto zatraži, pomogneš mu tada da iskoristiš priliku da ga posavjetiš. Ako primijetiš kod njega, nasamo si s njim, primijetiš kod njega neku, neku mahanu, pomogao si mu prije toga, posavjetuj ga. Ti si njemu pomogao, već si mu otvorio srce svojom pomoći, očekiva je da prihvati tvoj savjet. Pa se spomnio hadisu da jedan od shaba, Hakim ibn Hizam, radijallahu telan, došao u poslaniku, alihi salatu wasalam, toga. došao i zatražio imetka, pa mu je dao. Tražio još, pa mu je dao. Tražio nekoliko puta, pa mu je dao. Nakon toga, poslanik Alihi Salatu Aslan ga je posavjetoval. Rekavši mu, ohizam, doista ovaj inetak je sladak, privlačan. Međutim, koga uzme zadovoljne duše, Allah će mu dati bereketa. Noko komu se dat ne bude zadovoljnik, ne traži. Bude zadovoljnik s time, Allah će mu dati bereketa u tome. Dočim onaj koji ga uzme i bude mu malo, uvijek će mu ga biti malo. Neće mu, dakle, biti bereketa u tome. Allah subhanahu wa ta'ala neće dati bereketa u tome. Dakle, po savjetu ovoga, Video, dakle, kod njega tu mahanu, taj problem nikada mu dosta, daj, daj, daj, da on el koliko tražiš, toliko, ali ću te sada posavjetovati onome, što će ti koristiti. Također, kažu hedija, da datneš hediju, I da svoju hediju popratiš savjetom. Hedija, novčana ili neka druga također otvara, što kažu, svako srce ima ključ. Tako? A danas najčešći ključ za otvaranje ljudskih srca jeste imetak je ili neka vrijedna hedija. Dakle, da radneš hediju i da savjetuješ. Allaho poslanika alihi sallisom, kada bi slavo pisma pozivao, savjetovao, slavo bi i hedije poklone sa tim I za slanicima i sa tim jeli, pismima. Također, odlaza kučenim ljudima. Savjetuješ brata, savjetuješ brata, drugi ga savjetuje, vidiš, dakle, ne, ne prima. Allah najbolje zna, jesmo li ispunili ove uvjete ili ne? Prilikom savjetu Ali vidiš čovjeka ovo stanje, se ne popravlja. A lijepo je uzeti čovjeka za ruku i otići kod nekog učenog. Možda prihvati od njega savjet. Bitno je da se čovjek popravi, da se njegovo stanje promijeni na bolje. Hoće li to biti od mene ili od tebe, to nije bitno. S njegovim popravljanjem svi se popravljamo, to je najbitnije. I za sigurno mnogobredno druženje, što je god moguće više družiti se s takvom osobom koju treba savjetovati, koja kod sebe ima nedostatak, ima mahana, ima manjkavosti. S njim se treba družiti. Ne dakle, onako s vremena na vrijeme, viditi se i posavjetovati. Ne znaš njegovo stanje. Poznato je, često sam govorio, spomnjući ajeti sure Jusuf, koji je 108. 109. ajeti sure Jusuf, Kul hadihi se bili ed'u ilallahi ala besiratin ene vomeni tebe'ni. Jednom put ovdje Efendija se malo usprotivio. Zapamtio sam pametio sam. Reci, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno saznanjem. Ja i onaj koji mi sledi. Reci, ovo Muhammed, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno saznanjem. U komentaru ovoga, a je ta komentator, jedan od njih, šeheh Muhammedenu salimu sajmi, kaže šta znači ovdje saznanjem? Da pozivam saznanjem. Da znam čemu pozivam, savjetujem čovjeka. Da znam njegovo stanje. I da znam metodu kojom ću ga pozvati. Kako ću ga posavjetovati. Ovo ne možemo znati ako se vidimo nekoliko puta u godini. Ne znam kako je tvoje stanje. Ali onaj koji se često druži s tobom, koji je stalno maltenom s tebe, znate. I odabraće i mjesto, i odabraće i vrijeme, odabraće i riječ koja će te pogoditi ako Bog da Allah da ti je li koristi u toj riječi. Dakle, sigurno, mnogobrojno druženje jeste ono što pomaže, pomaže naše savjetovanje, ako Bog da je li doprinosi prihvatanju tog savjeta. Od to je bilo ono što sam htio da kažem, dakle, sa savjetovanjem čistimo se svojih mahana manjkaosti. Potpunjava se naša vjera, popravio se stanje za sigurno svih nas, Allahov poslanika, alihi salatu i osalam, prilikom ulazkao shaba u islam, uzimao je prisegu. Sve to govori, dakle, o važnosti savjetovanja. Priznaćemo, a je u dobroj mjeri savjetovanje danas izostalo. Ili se ne savjetuje sa ovim uvjetima. Savjetuje se samo da se kaže, ne biraju se riječi, ne bira se vrijeme, ne bira se mjesto, kaže se pa makar pred drugima, kaže se sa podignutim tonom, ne se riječi, ne gledamo, ne postavljamo se u situaciju da sam ja na njegovom mjestu, kako bih volio da me posavjetuju. Da sam ja kod sebe imao taj problem, da sam ja uradio to nevaljalo djelo zlo, uradio taj gri, kako bih volio da me posavjetuju. Svima nam treba biti primjer Allahovog poslanika, alihi salatu sam kada mu dolazi mladić u skupini ashaba, Poslanik Alihi salallahu alayhi wasallam sjedimo među sahabama, dolazi mladić i kaže Allahov poslanice došao sam da mi dozvoliš blud. Da mi dozvoliš nemoralno, ne mogu više. Pa ashabi skrajevaju već počeli da skaču. Da ga malo peglaju. Pa kaže polako. Kaže približmi, približim se, udno. Udno mini, približimi se. Pa ga postavlja opored sebe. Kaže, imaš ti majku? Imam. Da li bi volio da neko s tvojom majkom čini to što ti hoćeš s nekom ženom da činiš? Kaže Allah da me sačuva toga. E kaže, isto tako i drugi ne vole da se to čini s njihovom majkom. Imaš li ti sestru? Imam. Da li bi volio da se to čini sa tvojom sestrom? Da me Allah sačuva toga. Isto tako i drugi to ne vole. I tako spominja mu žene iz najbliže rodbine. Da bi kasnije mu proučio dovu da ga Allah sačuva nemorala, da očisti njegovo srce i kaže taj mladić nikada ni više nemoral, nije pao na um. Posavito finim riječima, razumskim dokazima. E tako trebamo i ne. A dakle ne samo da se istresemo, da kažemo i da sutra mislimo da nam neće takvi biti na grbači. Tek tada će nam biti na grbači. Imali smo znanje. Mogli smo, kao što smo se istresli ovdje jedan drugome u lice, mogli smo negdje u zatvorenoj prostori osamiti se, pa fino reći jedan drugome ono jeli, što imamo. Uglavnom, sve ove rijeđe su bile, dakle, postrej da se malo zapitamo koliko se savjetujemo, kako se savjetujemo, je li uopće ovo nestalo u našim životima, ako jeste da, već počnemo razmišljati najbitnijim stvarima da savjetujemo savjetujemo jedni drugi.